Сина на цю посаду, що саме по собі це призначення певною мірою згладжувало кошмарні спогади, пов'язані із загибеллю Роберта Торна. Однак Дем'ян різко перебив того, хто говорив. «Я ціную ваше співчуття, сер», – заявив він, потискаючи руку президентові. Вони посміхнулися один до одного. І тут президент раптово відчув, як по його спині пробігли мурашки. Перед ним стояла неймовірно впевнена в собі людина – Ніби цей кабінет належав Дем'єну, а президент був лише гостем. І поки президент проведжав поглядом Дем'єна, який виходив з кабінету, він усвідомив, що Торн жодного разу не згадав імені Ендрю Дойла. Усі інші якось висловили своє потрясіння чи співчуття. Від Дем'єна він не почув нічого подібного, начебто колишнього посла ніколи й не існувало. Девід Зельцер Гордон Макгіл. ОМЕН Остання битва. Розділ п'ятий. Харвий Дін, примружившись, дивився на стюардесу, що схилилася над ним. Дівчина роз'яснювала пасажирам, що настав час відстебнути ремені безпеки. Дін попросив Мартіні, відкинувся в кріслі і глянув на Дем'яна, зануреного в читання роману. Дістав свій кейс і розслабився. Зазвичай він рідко займався самоаналізом, хоча іноді все-таки озирався на прожиті роки і прикидав, на які висоти занесла його нелегка. Зараз був саме такий момент. Дін перебував на борту авіалайнера, що належить Торну. То справді був літак, здатний без пересадки перетнути Атлантику. До того ж він був всередині настільки розкішний, що пасажири за певної частки уяви могли собі уявити, ніби перебувають, наприклад, у готелі Савой. Дін узяв Мартіні, подякував стюардесі і почав смакувати напій, який виявився чудовим. Саме те, що треба, особливо сухий і з джином. Дін вважав себе щасливою людиною. Він чудово знав свої слабкі й сильні сторони, що саме собою вже було перевагою. До своїх слабкостей він відносив нездатність розуміти людей. Його уявлення про людську природу були невиразними. Він не розбирався в мотивах поведінки тієї чи іншої людини, постійно дивуючись, як по-різному реагують люди на певні явища. Але ось вловити суть якоїсь проблеми він міг за лічені секунди. Він мав надприродну хватку у світі бізнесу. І прямо таки пророчий дар, якщо справа стосувалася найважливіших порад. Дін мав також найгостріше чуття на неприємності. Трохи, де запахне смаженим, він уже тримає ніс за вітром. Саме завдяки цим здібностям вісім років тому Діна запросили з Гарвардської школи бізнесу в директорат найбільшої транснаціональної компанії. Уважно переглянувши всі характеристики Діна, Бухер тут же запропонував йому місце. Дін, звичайно ж, був задоволений і прийняв пропозицію ще до того, як подали гаряче. Він був зачарований бухаром. Дін знав, що це той самий бухер, який 12 років тому наполяг на розширені компанії Торн Індастріс. І запропонував зайнятися соєю та добривами. Рішення це перетворило Торн Індастріс із промислового гіганта на транснаціональний колос. Саме Бухер зрозумів, що люди, які займаються харчовими продуктами, роблять погоду в усьому. А після другої порції бренді Дін відчув до Бухера таке розташування, що вже не соромлячись поцікавився, чи правда, ніби саме Бухер вимовив фразу, яка згодом стала крилатою. «Тільки за однієї умови ми можемо бути впевнені в завтрашньому дні. І ця умова – голод!» Бухер трохи посміхнувся. «Так, гадаю, щось таке було». Через місяць Дін став службовцем Торн Корпорейшн. А ще за два тижні пізніше Бухар почав на свій лад перекроювати життя Діна Харвея. В один із вікендів на заміській віллі Бухера проводилася вечірка. Дружина Діна Барбара проводила літо в Хемптоні. А для чоловічої половини Торн Корпорейшн цей час був традиційним часом різного роду любовних пригод. На вечірці Бухер познайомив Діна з Айшею. Вона була наполовину креолкою, наполовину венесуелкою. Дін, який багато часу провів у стінах коледжу, ніколи не зустрічав подібних жінок. Він був приголомшений її сексуальною ненаситністю. Її поведінка в ліжку не вписувалася в рамки традиційних уявлень Діна про жінок. Груба ініціатива в поєднанні з приголомшливою чуттєвістю – Якби Дін був трохи молодшим, він з обуренням відмовився б від подібної жінки. Після другої бурхливо проведеної ночі Айша ні з того, ні з цього дістала Біблію. Він вирішив було, що це черговий плід боченої фантазії. Але жінка здавалася надзвичайно серйозною, коли посвячувала його в багато таємниць, укладених на сторінках Біблії. І він здався, оглушений її наркотичним впливом – Майже задихаючись в її тягучих і гострих пахощах, він уже в якомусь екстазі відчув, що все, про що вона йому розповіла, має сенс. Після цього, коли Діну пояснили нарешті, хто ж такий Дем'ян Торн, він мало не розридався від щастя. З того самого дня Дін готовий був іти за Дем'яном на край світу і з радістю віддав би за нього життя. На свій подив він легко приховував все це від Барбари. Він поліз у кейс за документами, знайшов необхідні та відклав у бік. Радянський Союз веде переговори з Єгиптом про закупівлю сої ціною 50 доларів за тонну із розстроченням платежу на 5 років. Це на 8 доларів менше від того, що пропонуємо ми. Які ваші соєві запаси? – поцікавився Дем'ян, відриваючись від книги. Десь 800 мільйонів тонн. Відмінно, нехай купують по 30 доларів за тонну і 5% річних за десятирічну розстрочку платежу. Вперше за день Дем'ян посміхнувся. Дін зробив позначку в документах. Дем'ян продовжував. Президент наполягає на звіті про НФО, але я не бажаю, щоб він з'являвся на його столі, доки інформація не застаріє. Коли ми зможемо перекласти провину за вибух греблі на Ізраїль? У нас є в Тель-Авіві своя людина. Її звуть Шредер, нагадав Дін. Міністр оборони в ізраїльському уряді. Дем'ян вп'явся очима в Діна. А чи не виведе це на нас, засумнівався він. Бухар стверджує, що аж ніяк, заперечив Дін, чудово розуміючи, що знімає себе відповідальність, звалюючи все на плечі Бухара. Ну що ж, повеселішав Дем'ян, скільки часу йому на це знадобиться? Найбільше кілька тижнів. Чудово. Дем'ян знову вткнувся в книгу, а Дін продовжував вивчати документи. Літак набрав висоту, і Дем'ян раптом звернувся до Діна. Коли приїжджає Барбара? До кінця тижня вона має бути в Лондоні. По морю подорож займає близько п'яти днів. Я намагався переконати її летіти з нами, але вона злякалася, що народить у літаку. Дем'ян усміхнувся. «Кращого місця для народження дитини не вигадаєш». Дін хмикнув у відповідь і витягнув фінансовий звіт. Увесь час вони сиділи мовчки, займаючись кожен своєю справою. «Рейс буде нескладним», – повідомив командир літака. Дув попутний вітер, і небо над Лондоном було чисте. У той час, як літак Торна знижувався над лондонським аеропортом у Хітроу, у Субіако отець Карло збирав ченців. Один за одним, зі схиленими головами і складеними під сутаною руками – ходили вони в слабко освітлену капличку. Коли останній із них зайшов у помешкання, отець Декарло підняв руки, і ченці схилили коліна. Вони розташувалися півколом перед хрестом, що височів над великою молитовнею. Отець Декарло взяв до рук масивну Біблію, що лежала біля хреста, і перегорнувши сторінки, звернувся до об'явлення Іоанна Богослова. І з'явився на небі великий знак, Дружина одягнена в сонце, під ногами місяць, і на чолі віннець з дванадцяти зірок. Вона мало в утробі кричала від болю й мук народження, і інший знак з'явився на небі. Ось великий червоний дракон із сімома головами, і на головах його сім діадем. Хвіст його захопив з неба третину зірок і кинув їх на землю. Цей дракон став перед дружиною, якій належало народити – щоб, коли народить, пожерти немовля, і породила вона немовля чоловічої статі, якому належить пасти всі народи жезлом залізним, і захоплено було дитя її до Бога і престолу його, а дружина втекла в пустелю, де було приготовлено для неї місце від Бога. Священик схилив голову в мовчазній молитві, а потім звернув погляд до Христа. Ченці тим часом шепотіли у відповідь молитву. Священник відчинив двері до молитовника, дістав шкіряний гаманець і розклав кінджали півколом біля підніжжя хреста. Таким чином утворилося півколо захисної сталі. Коли молитва добігла кінця, отець де Карло схилився перед вівтарем. «О благословенний Спасителю!» – прошепотів священник, який через визнання відступившого від нього слуги отця Спілетто – Розкрив нам присутність у вигляді Антихриста на землі, дай нам Твою силу і вкажи шлях до спасіння, щоб ми змогли звільнити світ від Дем'яна Торна і забезпечити святість Твою. Священик простяг над кинджалом руки. О Господи, благослови ці сім священних кинджалів із Меґідо, які Ти повернув нам. Нехай вони послужать своєю священною метою! І знищать царя темряви, бо прагне він стерти з лиця землі дитя світла, чинці ледве чутно підхопили. Амінь». Отець Декарло неквапом підвівся з колін і повернувся до них. «Тепер я закликаю кожного з вас озброїти себе в ім'я Господа Бога». Брат Мартін. Невисока людина встала з колін. Він був лисий, нервове обличчя його, здавалося, було освітлене зсередини. Брат Мартін ступив уперед. Узяв один із кінджалів і твердо стиснувши його, повернувся на місце. Брат Паоло – чорний чернець зробив те саме. Брат Симеон – наймолодший, по-юнацькому чудовий. Брат Антоніо – величезний, сивобородий, здоровансько пицею волосся. Брат Матвій – сорокарічна непримітна людина з м'якими рисами обличчя. Брат Беніто – молодий і чорнявий, із застиглим, напруженим обличчям. Біля Христа залишався лежати останній кенджал. Отець Декарло підняв його і подивився у вічі кожному ченцю. Перш ніж ми звідси вийдемо, кожен у глибині душі має молитись Господу нашому. Мовчки залишали монахи капличку, вони попрямували вгору по стертих сходах у свої келії. З одного коридору до іншого, так само мовчки святі брати розійшлися по своїх келіях порожніх кімнатках, де стояли тільки ліжко та стіли з глечиком води. У келії кожен чернець хилився біля ліжка, заплющивши очі, затиснувши в руках кинджали як розп'яття. Вони молилися, а внизу в каплиці, де Карло молився за усіх. Якщо ми готові віддати наші життя на виконання цієї святої справи, нам треба зараз випросити відпущення гріхів, щоб не було нам відмовлено в останньому передсмертному викупленні. Тільки він промовив ці слова, як ченці на горі одночасно здригнулися і притиснули до грудей кинджали. Ми повинні просити Бога дарувати нам сили, мужність і вказати, як нам побороти сатану та сина його Антихриста. Небесні знамення показали нам точний час другого пришестя нашого Господа, про яке ми століттями проливали сльози. І тепер треба позбавитись від Антихриста ще до другого пришестя. Часу у нас залишається обмаль. Декарло звів очі до неба, де, здавалося, бачив майбутнє. Він знав, що станеться. Брати, пам'ятайте, ми самі, та ще ці сім кенджалів – це єдине, що стоїть між сином Сатани і сином Бога. Тільки ці кенджали можуть знищити Дем'єна Торна. Він підвівся на ноги і глянув на хрест. Думаючи про Роберта Торна, чий син був убитий при народженні, поступившись дорогою Антихристу, вбивця каменем проломив череп немовляті, а чудовисько зачате дияволом і народжене самкою шакала зайняло його місце. Отець Декарло згадав, як ще молодим ченцем він вислухав визнання отця Спілетто, який допоміг появі проклятого виродка. Священник помолився за душу Торна, який виховував Антихриста. Син сатани вбив дружину Роберта і ще не народжену в її череві дитину. Де Карло пригадав і інших людей, які загинули лише тому, що стояли на дорозі сатанинського зроду. Потім був брат Роберта Річард. Він виростив дитину, а потім разом із своєю дружиною зник з лиця землі. Річард Торн, Анна Торн та багато інших. Так багато безневинних жертв. Чого разу невдачі бути не могло, бо доля світу залежала від них – священника та шести ченців, людей добрих і м'якосердих, терплячих та постійно розмірковуючих про людську долю. Тепер же їм треба було зробити жахливу справу, де Карло подумав про кожного з братів ченців, і його очі сповнилися сльозами. Девід Зельцер Гордон Макгіл Омен. Остання битва Розділ шостий Збираючись на прийом до посольства, Кейт Рейнолс одяглася в елегантну дорогу сукню, приглушених м'яких тонів. Викроївши годинку, вона забігла до перукарні і тепер була у всеозброєнні. Ця жінка майже не скористалася косметикою. Чоловіки часто повторювали Кейт, що вона взагалі їй не потрібна. У журналістки було дуже виразне обличчя з високими вилицями – широко поставленими очима та чудовим профілем. Кейт Рейноллс вмостилася в таксі і прикинула, що для кореспондента BBC дуже навіть непогано виглядає. Кейт попросила водія відвести її до американського посольства. Уже вдруге за цей місяць вона прямувала туди. І поки автомобіль не поспішаючи котив лондонськими вулицями, перед уявним поглядом Кейт з'явився роздроблений череп Ендрю Дойла, вона здригнулася від жахливого спогаду. Ніхто до ладу не пояснив цього загадкового самогубства, і дуже поспішно прибув новий посол. Кейт розбирала пекуча цікавість щодо Торна, і не лише вона. 32 роки, фантастично молодий вік, для такої виключно відповідальної посади. І було ясно, як божий день, що для Торна це місце лише перша сходинка на політичних сходах. Згадуючи сьогоднішню телефонну розмову, з кореспондентом із Вашингтона Кейт зробила гримасу. Через океан той кепкував над нею, розписуючи, який й Торн та який чарівник. І яке невимовне задоволення отримає вона, взявши у нового посла інтерв'ю. Кейт зацікавив той факт, що Торн не був одружений. Зазвичай у дружини було певне коло обов'язків, цікаво, хто ж буде їх виконувати. Схоже, у житті Торна не було поки що міцної прихильності, як не було й жодного хоча б незначного скандального епізоду. 32 роки і неодружений, цілком природна підозра виникла в її мозку, потім зникла. Навіть надзвичайно розкуті американці не наважаться послати до Лондона безпутнього посла, доповіла собі Кейт. Лондон кишів гомосексуалістами, і недільні газети кілька разів на місяць видавали на своїх сторінках – Нові нові пікантні історії. Кейт послала до Біса свою розбещену уяву і дістала гаманець, тому що таксист уже підрулював до площі Гросванор. Зал для прийомів був оздоблений дубом. По стінах висіли старовинні портрети, написані масляними фарбами. Виставляючи запрошення, вона механічно пробігла очима список гостей. Журналістів у цьому списку було раз-два і все. Запросили лише серйозних професіоналів, які займаються виключно дипломатичною хронікою. Кейт знала, чому тут. Вона офіційно звернулася до посольства з проханням про участь Дем'яна Торна в одній із телепередач. Заявку розглянули, і тепер у Кейт з'явилась можливість особисто зустрітися з Дем'яном. А заразом, можливо, і зачарувати його. Звернувшись на всі боки, Кейт узяла келих вина – і стала прислухатися до уривків розмов. Вечір починався, як завжди у таких випадках. Праворуч від Кейт стояли двоє чоловіків похилого віку, і вона впізнала в них службовців іноземного відділу, завсідників зустрічей. Обидва відчували себе, як риба у воді. Один із них розглядав етикетку на пляшці. Проходячи повз, Кейт усміхнулася їм і ненароком кинула. Невже йому справді всього 32 – Поняття не маю, з плечима перший. Взагалі я не здивуюсь цьому. Американці впевнені, що вміють керувати раніше, ніж навчаться ходити. Він хмикнув. Відповідаю на ваше питання, раптом пролунав голос ззаду. Так, 32. Наймолодший посол за історію Сполучених Штатів. Кейт обернулася і побачила гарно одягненого, усміхненого чоловіка в окулярах. Харвей Дін відрекомендувався він, особистий секретар посла. Кейт потисла йому руку і представилася. «Моя дружина Барбара», – познайомив Дін журналістку зі своєю дружиною. Барбара була досить мила жінка, хоча для подібної вечірки була зовсім недоречна. Будучи вагітною, вона із захопленням тільки про це іще битала. Кейт не могла вигадати, що ж сказати цій жінці. «Хочете познайомитись із послом?», – поцікавився Дін. «Так, дуже!» – журналістка вже помітила Дем'яна у протилежному кінці зали та миттєво оцінила його привабливість. Чарівність, зовнішню привабливість і, мабуть, інтелект. Слідом за Діном Кейт протиснулася крізь юрбу гостей. «Пане посол!» – звернувся Дін до Дем'яна. «Це Кейт Рейнольдс з BBC. Місіс Рейнольдс веде свою шоу-програму «Світ на тебе». «Світ у фокусі!» – поправила Кейт. «Вибачте, світ у фокусі», – продовжував Дін. «Або без фокусу», – пожартувала Кейт. «Це вже як вийде». Дем'ян трохи вклонився. «Приємно познайомитись, місіс Рейнолдс». «Ви, схоже, англійська Барбара Волтерс. «З моєю зарплатою?» – розсміялася Кейт. Дем'ян широко посміхнувся, нахилився до журналістки і глузливо довірливим тоном повідомив їй, що має відношення до благодійності. Кейт уже поставила собі найвищу оцінку. Вона розмовляла з послом, як із старим приятелем. І чудово, що на ній саме ця сукня. Кейт вирішила йти на пролом. «Вам подобається Лондон?» «Сподіваюся, що сподобається», – запевнив її Дем'єн. «Все ще я встиг тут розглянути привабливе». Кейт усміхнулася. «Ви, мабуть, в курсі?» «Ні, не знаю», – здивувався Дем'єн. «А що ви хотіли обговорити?» «Ну, наприклад, ваші погляди на молодь», – закинула вудку журналістка. Моєму синові лише 12 років, але він уже глибоко переконаний, що всі ваші плани геніальні». Її перервав Дін. «Посол Ізраїлю залишає нас, він хотів би переговорити». Дем'єн взяв Кейт за руку. «Буду радий зустрітися з вами», – сказав він. «Зателефонуйте завтра Харвею, і він назначить час. Як щодо неділі?» Добре, швидко відповіла журналістка, але тут же згадала про Пітера. Неділя — єдиний день, який вона проводила разом із сином. На все інше цього священного дня накладалося табу. Кейт розривалася на частини. Проте Демян миттєво вирішив цей конфлікт. "І захопіть із собою Пітера", — кинув він на прощання. Кейт спостерігала, як Демян перетинав зал. Вона привітала себе: чарівний, красивий і розумний. І неудружений. Пітер і Дем'ян потоваришували з першої зустрічі, їхні стосунки настільки зміцнішали, що Кет відчувала до них щось на кшталт ремнощів, ніколи Пітер ось так відразу не потрапляв під вплив чоловіка. З іншими бував, як правило, або замкнутий, різкий, і грубий, або дуже люб'язний. З Дем'яном хлопчик був собою, рухливою й милою дитиною. У гайт-парку Пітер і Дем'ян схилилися над серпантіном і стежили за іграшковою моделлю яхти, що ковзала його поверхнею. Кейт спостерігала за ними. Пітерові було 12 років, і він перетворювався на гарного юнака, дуже схожого на свого батька. Його бабуся з милою старомодністю стверджувала, що Пітер розіб'є не одне серце, а колега з BBC Сі був гранично відвертим заявляючи, що Пітер – чудовий, добрий, і з того часу мати тримала сина подалі від нього. Кейт полізла в сумку і діставши фотоапарат, глянула на дем'яна й Пітера. Вони схилилися над водою, не помічаючи спрямованого на них об'єктива. І тут казна, звідки з'явився величезний собака. Він дивився на журналістку, і Кейт, здригнувшись від жаху, мимоволі відступила – Звір був жахливих розмірів, чорний, з велетенськими іклами і вражаючими очима, у яких горіло жовте полум'я. Кейт намагалася спочатку не звертати на собаку уваги. Вона натиснула на затвор, потім забрала фотоапарат у сумку і попрямувала до води. «Аго, мамо!» – Пітер підвівся з колін. Коли Кейт підійшла до нього, його очі сяяли. Руками він вчепився за пульт дистанційного керування яхтою. «Ти тільки подивися, що мені подарував Дем'ян. Я його не просив. Це він сам». Кейт докірливо похитала головою і обернулася до Дем'яна. Яхта була дуже дорогою. «Але ви не можете», – почала вона. «Але він може», – передражнив її Пітер. «Він її щойно подарував мені». Дем'ян глянув на журналістку. «У нього яхта, мабуть, буде в повній безпеці, а з мене лоцман нікчемний». «Уявляєте, зіткнись я з іншим судном, спалахнув би міжнародний скандал». Додати до цього не було що. Вони разом спостерігали за веселим Пітером. «Вам не слід його балувати», – дорікнула Дем'яна Кейт. «Але діти заслуговують на те, щоб їх час від часу балували. Я знаю, я сама постійно цим займаюся. Мій чоловік помер, коли Пітер був зовсім крихітним». Жінка не знала, навіщо розповідає про все це Дем'яну. Але продовжувала. «Тому Пітер в'є з мене мотузки». «Сказати правду, це він псує мене, а не навпаки», – зауважив Дем'єн. «Далеко не кожен день у мене з'являється можливість відчути себе знову хлопцем. Ви повинні пишатися Пітером. Я б пишався, якби у мене був такий син». «Я пишаюся», – погодилася Кейт. «Тільки не захвалюйте його, він і так не в міру пихатий». Вона пильно подивилася на Дем'єна і раптом відверто запитала – «А ви самі думали колись про весілля?» Дем'ян заперечливо похитав головою. «Я невеликовний скептик. Крім того, я просто не мав часу. І куди ж ви так поспішали?» Дем'ян знизав плечима, спостерігаючи за Пітером. «Знаєте, я сам дивуюсь, частенько думаючи про це. Кілька секунд він стояв мовчки, потім обернувся і дивився на собаку. Та якось непомітно підкралася ззаду і немиготливо дивилася на нього очима, які звузилися». У її погляді прозирало дивне несхвалення. «Пітер постійно пристає до мене, вимагаючи купити собаку», – сказала Кейт. «Вам це слід зробити». Дем'ян не зводив очей з дивного пса. Хлопчики та собаки дуже дружать між собою. А ви знаєте, що такі собаки супроводжували римську армію ще дві тисячі років тому? Невже? Вони такі ж давні, як і гріх. Собака схопився на лапи і потрусив у бік. Дем'ян і Кейт попрямували за нею. Їх наздогнав Пітер, який тягнув яхту і час від часу кидав псові палицю. Випадковий спостерігач вирішив безбоку, боку, що парком ходить щаслива родина. Покинувши серпантін, Кейт раптом зрозуміла, що прогулювалися вони саме тим маршрутом, яким ішов Ендрю Дойл в день своєї загибелі. Вона мимохідь згадала про це, висловивши свій жаль. Але Дем'ян, якщо й чув її слова, не звернув на них жодної уваги. Знизавши плечима, Кейт вирішила, що думки його десь далеко. Коли вони дійшли дорогу, де виступали спікери, Пітер кинувся до фругончика з морозивом. Люди зібралися в групки, слухаючи ораторів, але один голос перекривав решту. «День Христа близький», – писав апостол Павло у другому посланні до Фесалонікійців. Дем'єн і Кейт продерлися крізь натовп. «І не дозволяйте жодній людині обманювати вас, бо цей день не настане, доки людина гріха не буде виявлена. Проклятий син, Антихрист! І не обманюйтесь, бо сам сатана перетворився на світлого Янгола». Кейт слухала того, хто говорить, але сенс слів не доходив до неї. Дем'яне, ви, мабуть, вважаєте, що я ні не придатна, як журналіст?» – заговорила вона. Я ж не задала вам і половини намічених питань. Також чому наша прогулянка була особливо приємною, посміхнувся Торн. А ваші питання залиште для телепередачі. Добре, подумала Кейт. Значить питання про участь Торна в програмі вирішене. Ранок видався на славу. Усі зусилля журналістки мали успіх. Новий посол вперше з'явиться на британському телебаченні саме у передачі Кейт Рейнольдс. Привітавши себе, вона раптом виявила, що стоїть на самоті. Дем'ян просунувся вперед і, не відриваючись, дивився на того, хто говорить. Година другого пришестя Христа наближається. Кейт простежила за поглядом Дем'яна і почала розглядати священника. Той стояв на піднесенні, а напис на плакаті поряд із ним говорив про близькість другого наступу. Кейт стримала посмішку і стала поруч із Дем'яном. Пророцтва здійснились одне за одним, продовжував священник, і з'являться ще знаки і на сонці, і на місяці, і на зірках. Прямо зараз, друзі мої, у сузір'ї Касіопея зближуються три зірки, щоб сповістити про друге пришестя Господа нашого. І так само, як зірка над Віфлеємом показувала шлях древнім мудрецям, так і ця свята трійця збере усіх віруючих». Священник обернувся і зустрівся поглядом з Дем'яном. На якусь мить вони дивилися один на одного, забувши про все на світі. «Горе вам!» – каже святий Іоанн в откровенні. «Бо диявол з'явився до вас у великому озлобленні, знаючи, що час його короткий». «Що трапилося?» – стурбовано запитав Пітер, помітивши напружене обличчя Дем'яна. «Нічого особливого!» – раптом розслабився той, глянувши на Пітера і взявши у нього протягнуте морозиво. «Я не втомлююся вражатись ексцентричністю однієї з ваших громадських організацій». Пітер кивнув і обернувся до Кейт, пропонуючи їй морозиво. Взявши морозиво, Кейт раптом здригнулася, як від болю. Пітер, зляканий раптовим виразом обличчя матері, простежив за її поглядом і хмикнув, побачивши собаку. Пес твердив перший у землю лапами і застиг у нерухомості. Шерсть на ньому наїжачилась і стала дибки. Агов, песику, привіт!» – помахав чудовиську Пітер. «Пітере, різко підійшла Кейт. Тримайся від нього подалі». Хлопчик заперечливо похитав головою і почав свистіти собаці. «Мамо, це тільки ти їй не подобаєшся». Собака проминув Кейт і потрусив далі до дерев спрямувавши свій палаючий погляд на високу людину в чорному, що спостерігала за ними. «Ага, у песику пішли!» – крикнув Пітер. Собака підбіг до нього, лизнув руку і подався до Дем'яна. Кейт, тримаючись від них подалі, знову підійшла до ораторів і не чула, про що розмовляли Пітер та Дем'ян. Цікаво, чому собака не любить маму. Бо мама не належить до нас. Кейт не помітила і того дивного виразу, який раптом промайнув на обох обличчях. Ченці чекали цілий день, і отець Декарло почав турбуватися. Він стояв біля запорошеного і брудного вікна, дивлячись на червоні напіврозвалені цегляні будинки навпроти. Декарло глянув на небо, але воно було вкрите хмарами, що нагадували дешеві шпалери на стелі. Він труснув головою. Кейбл-стріт діяла на нього гнітюче, але їхня священна місія – повинна здійснитися саме в цих сірих нетрях. Все своє життя отець Декарло прожив у вірі, загнавши уяву у суворі межі. Принади зовнішнього світу не торкнулися його душі. Але Східний Лондон так засмучував священника, що Субіако в порівнянні з ним здавався просто раєм. Принаймні у Субіако світило сонце і можна було бачити безхмарне небо. Отсюди Карло стало шкода тих, хто був змушений жити у Лондоні все своє життя. Він глянув на решту ченців, що похмуро скупчилися в похмурій комірчині. З боку сходів почулися кроки, і де Карло, повернувшись, побачив ченців Павло і Матвія. Вони несли з собою плакат. Матвій тремтів від хвилювання і з порогу намагався викласти новини. Коли всі розсілися, де Карло дозволив Матвієві висловитись – і той розповів, що вони бачили його антихриста в людській подобі. Сьогодні вдень зовсім близько. Його супроводжували жінка та дитина. З ними був і собака. «Яка жінка?» – зацікавився отець Декарло. «А хлопчик?» – Павло знизав плечима. «Мабуть, її син». Поклавши руки на стіл, отець Декарло схилився вперед. «Жінка та дитина», – подумав священник. «Що йому потрібно?» Матвій перебив перебіг його думок. Будь ласка, святий Отче, благав він, можна мені розпочати. Ми вже зустрілися з ним віч на віч. Він клюнув на мене, я заманю його та знищу. Отець декарло похитав головою і зітхнув Які ж вони рвучки, хоробрі й наївні. Він напевно прочитав твої думки, заперечив священник. Ми повинні спочатку приспати його пильність. Декарло оглянув кімнату похмурою Богу навіть за денного освітлення. Сім кенджалів, сім чоловіків, що сидять за старим скрипучим столом. Така слабка та крихітна армія проти страшного та всесильного супротивника. Мета має бути визначена, заявив один із ченців. Може, коли він спить, промовив інший отець. Отець де Карло не удостоїв висловлювання відповіддю, а Паоло пробурмотів Неможливо. Отець де Карло встиг розглянути будівлю на площі Гросвенор спорудження значних розмірів і купою охоронців. І ось цей будинок брат Мартін збирався атакувати з одним кенджалом. Тихий голос порушив його думки. «Ось наш вихід!» Священник глянув на Беніто, що вказував у лівий кут, де на трьох ніжках стояв зламаний телевізор. Спочатку він ніяк не міг збагнути, куди хилить Беніто. І лише коли той разом із Паоло почали вголос голос висловлювати свої думки, Отець Декарло підвів очі і подякував Господу за осяяння. Девід ЗЕЛЦЕР Гордон Макгіл ОМЕН Остання битва Розділ сьомий Цілий час стояв Беніто під мрякою. Костюм, який йому видали, сковував рухи. Штани щільно прилягали до тіла, і він ніяк не міг збагнути. Навіщо люди вигадали такий незручний одяг? Інше діло – простора сутана. Монах стояв біля дверей високого особняка та спостерігав за людьми. Кенджал, загорнутий у тканину, лежав біля пояса. Беніто стискав його ручку, не виймаючи руку з кишені. Туристичний автобус загальмував біля студії. Беніто вислизнув спід козирка і влився в хвіст потоку людей, що зійшли з автобуса. Він усміхнувся про себе, прийшовши воротаря, а потім охоронців у приймальні. Ось він уже у студії. Тут Чернець відокремився від групи туристів, звернув у бік і попрямував до туалету. Він зайшов у кабіну і озирнувся, Поки йому щастило, Баніто помолився, щоб удача й надалі не покидала його. Монах почекав деякий час, доки не відчув, як впевненість сповнила його душу. І тоді він вийшов у коридор. Йому знадобилося п'ятнадцять хвилин, щоб знайти студію номер 4 Озирнувшись на всі боки, Беніто штовхнув двері. Вони тут же подалися, і чернець прослизнув досередини. Тут було темно. Чинцю легко вдалося сховатися серед якогось мотлуху. Тепер залишалося чекати на початок передачі. Дем'ян прибув через сорок хвилин. Він перекинувся парою фраз із Кейті продюсером – Потім у супроводі двох охоронців подався до гримерки. Харвіс слідував за ним. Поки гримери старанно займалися обличчям Торна, той помітив через плече телевізійний монітор. На ньому вже з'явилися перші кадри передачі світу в фокусі. Дем'ян безпристрасно спостерігав за низькою біженців на екрані. Люди відчайдушно брели вздовж берегів річки, що розбушувалася. І тут у кадрі виникла суанська гребля, яка впала. Вода хвистала через пробоїни. Ніхто не помітив, як на губах Дем'яна промайнула коротка посмішка. У Гримерні пролунав голос Кейт Рейнолдс, який доносився з двох динаміків. Ізраїльський уряд категорично відкидає звинувачення в причетності Ізраїлю до катастрофи, яка забрала, як було оголошено на сьогоднішній день, близько 50 тисяч життів – Однак багато хто висловлює побоювання, що повне число жертв виявиться у два рази більшим. У деяких біженців уже почався тиф і, певне, не уникнути важких епідемій. Дем'ян глянув на двері, біля яких застигли два його охоронці, що дивилися на екран монітора. Як і в Камбоджі, продовжувала Кейт, основна допомога була надана неурядом постраждалої країни – а з полученими штатами, зокрема Торн Корпорейшн. Гремер доторкнулася до волосся Дем'єна, той різко відсторонився. «Дякую, я сам причешуся». Жінка передала Торну гребінець і повернулася до столу. Вона не вперше стикалася з різними проявами марнославства. Дем'єн Торн, який нагодував добру половину голодуючих, наполягав на тому, щоб зачісуватись власними руками. «Цікаво». Але зрештою в усіх, хто заноситься сюди волею долі, була своя особливість. Та й взагалі варто націлити на людину телекамеру, як вона тут же набуває особливих рис. Професія наклала на гримера певний відбиток, розвинувши у ній спостережливість. Пізніше вона розповіла своїй приятельці, що Дем'ян Торн – людина з великими дивностями. Шкіра його здавалася надмірно огрубілою – а кінчики пальців, навпаки, неймовірно гладкими. Наче на них взагалі не було жодної лінії. Наче вони побували у вогні. На жаль, причина, символ якої був зображений на скальпі Торна, залишалася для гримерки таємницею. Дем'ян Торну клав нарешті волосся і знову глянув на монітор. І хоча деякі оглядачі вважають, ніби Торн Корпорейшн наживається на людській трагедії, проте єгипетський уряд повідомив – що Торн постачає сою майже на 50% дешевше, ніж на світовому ринку. Раптом двері прочинилися, і в гримерку зазирнув молодик. Він поцікавився, чи готовий Дем'ян. Той кивнув, усміхнувся гримерці і залишив кімнату у супроводі своїх охоронців. Голос Кейт лунав і у коридорі. У центрі всіх заходів, що проводяться корпорацією, стоїть людина, ім'я якої вже за життя стало легендою – Дем'ян усміхнувся і переступив поріг студії. Він побачив Кейт залиту світлом Юпітерів. На неї, що сиділа в легкій задумі, було спрямовано три камери. До Дем'яна наблизився один зі співробітників студії і, притиснувши до губ палець, повів їх із собою. На напівтемряві Дем'ян роздивився Діна. Він ступив уперед і постукав по годиннику. «Півгодини тут, потім їдемо до Пірфорду». Пізніше дзвонитиме Бухер. Крім того, є ціла купа паперів, що стосуються Ізраїлю. Дін раптово нахилився до вуха Дем'яна і прошепотів. Ти помітив, як тут годують? Дем'ян усміхнувся. Харві Діну стукнуло вже сорок, а він, як хлопчик, все ще дивується життю. У цей час на протилежному кінці студії повільно виступив Беніто. Він усе ще стискав ручку кенджала. Долоня була вологою, а чоло покрилося потом. Минулого тижня, розповідала Кейт, пан Торн прибув до Британії як наймолодший посол за всю історію Сполучених Штатів. Трохи згодом у програмі ми ще зустрінемося з паном послом. Коли Дем'я наблизився до свого крісла навпроти Кейт, Беніто глибоко зітхнув і відступив у тінь. Але спочатку, продовжувала журналістка, давайте зупинимося на головних віхах у його кар'єрі. Адже її недарма порівнюють з кар'єрою Джона Кеннеді. Дем'ян зручно розташувався у кріслі. «Дозвольте вам допомогти!» – раптом пролунав над його вухом голос. Беніто здригнувся і різко обернувся. За ченцем стояв чоловік і з цікавістю розглядав його. «Що?» – промимрив Беніто, намагаючись приховати своє сум'яття. «Здається мені, що ви не берете участь у цій передачі. Чи не так?» Це було, скоріше, не питання, а виклик. «Я шукаю студію вісім», – спробував виплутатися чернець. «Але це студія чотири, а вісім у коридорі навпроти», – спокійно пояснив чоловік. Беніток вапливо подякував незнайомцю і поспішив зникнути. Голос Кейт переслідував його. Після закінчення Єльського університету Дем'єна Торна було зараховано в Оксфорд. Тут же в Англії він став переможцем з водного пола на кубок Вестчестера. Біля дверей Беніто озирнувся і помітив, що незнайомець уважно спостерігає за ним. У збентеженні чернець рушив від дверей до Юпітерів. Людина, що стежила за ним, щось прошепотіла оператору. Вони дивилися в темряву, а потім попрямували до дверей. Беніто тихенько простогнав і повернув праворуч. Він рухався на осліп, намагаючись багнути, що робити, якщо його виявлять. Монах напоровся на щось з плечем і задер голову. Він помітив краї металевих сходів, що ведуть до освітлювальних приладів. Ні, хвилини не міркуючи, Чернець охопився за поперечину і, підтягнувшись, повис на сходах, поки ті двоє стояли від нього за якихось 10 футів. У 1975 році, розповідала Кейт, Дем'єн взяв у свої руки кермо влади Торн Індастріс і протягом семи років перетворив її на найбільшу на планеті корпорацію – що виробляє буквально все, починаючи від соєвих бобів і закінчуючи ядерною зброєю. Двоє чоловіків якийсь час вдивлялися у темряву, потім повернулися на свої місця. баніто від напруги занили руки. Він ще раз підтягнувся і почав підбиратися сходами, поки не опинився на самому верху біля освітлювальної установки. Тут Чернець перевів подих і почав просуватися вперед. Знизу до нього долітав голос Кейт. А тепер у віці 32 років Дем'ян Торн вступив на політичну арену не лише як посол США у Великій Британії, а як президент Ради молоді при ООН. З горла Беніто вирвався хрип, він мало не послав Торну прокляття. Через два роки Дем'ян Торн має намір балотуватися в Американський Сенат. Він уже сьогодні має серйозні шанси стати наймолодшим президентом США за всю їхню історію. Беніто спостерігав, як у 20 футах під ним Кейт повернулася до Дем'яна. Вона зупинився і почав оглядатися, маючи намір просунутись хоч і ще на кілька дюймів, щоб опинитися просто над торном. Чудова кар'єра для молодого чоловіка, пане посол, звернулася Кейт до Торна. Ну не знаю, заперечив Дем'ян. Якщо врахувати, що Олександр Македонський командував армією у 16 років, Баніто з огидою хмикнув і, чіпляючись, за виступаючи деталі освітлювальних установок, продовжував просуватися вперед. Раптом він зупинився, помітивши, що перегородки різко обриваються, і з них звисають дроти прямо до ніг освітлювачів. Двоє чоловіків, що тільки но переслідували ченця, подивилися вгору, але засліплені яскравим світлом Юпітерію не розгледіли його. Баніто знову промимрив молитву і просунувся ще на кілька дюймів уперед. «Багато людей і вас вважають Олександром 20-го століття», – знайшлася Кейт. «Вони переконані, що під вашим керівництвом розпочнеться золота ера процвітання». Дем'ян усміхнувся. «Ви, мабуть, переглянули надто багато моїх рекламних фільмів. Але ж саме цей образ ви намагалися створити», – наполягала на своєму Кейт. «Образ корпорації – так, але не особистий образ». Загалом я оптиміст і природно хочу сподіватися, що Торн гратиме не останню роль у майбутньому. Баніто завмер на місці й глянув уперед. Він просунувся так близько до краю, що ризикував зірватися вниз. Прострибок і мови не могло бути. Він зламав би собі шию. Придушивши розпач, Чернець почав розуміти, як вийти з цього становища. Через всю студію під ним простяглися споруди на кшталт човників із освітлювальними лампами. Він згадав, як одного разу давним-давно разом із дядьком опинився в морі, і той розповів йому про корабельні аварії, про те, як моряки перебираються з одного човна в інший. Беніто стиснув губи та кулаки, майже фізично відчуваючи, як піднімається в крові адреналін – Аби тільки мотузки витримали, він дістався однієї з них і потягнув, пробуючи на міцність. Канат виявився досить міцним. Глянувши вгору, чернець переконався, що мотузка спускається зі стелі. Беніто помолився, щоб кріплення витримало його вагу. Обернув одну ногу мотузкою, вхопившись за канат обома руками. Ступив з перекладини і безшумно зісковзнув човник. Стиснувшись у грудку, він затамував подих і відчув, як кинжал уперся вістрям у його стегно. Тоді він розгорнув тканину і міцно стис рукоятку в долоні. Найближчий човен знаходився від нього за кілька футів. Якщо його не помітять, він легко перебереться до нього. «Ви завжди цікавилися молодь, пане посол», – вела розмову Кейт. «Якими є ваші плани тепер, коли ви стали президентом Ради молоді?» Маса планів, заявив Дем'ян, я вважаю, що найголовніше для мене допомогти молодим людям грати у світових проблемах більш помітну роль, ніж ми їм зараз дозволяємо, чи точніше не дозволяємо. Кейт розкрила рота, щоб поставити наступне питання, але Дем'яна, схоже, розібрало красномовство, якою мірою нас долало марнославство, що змушує думати, ніби ми впораємося з усім краще, ніж вони. Кейт похитала головою, але і не розраховував на відповідь. «Ми називаємо їх наївними та незрілими, вів далі він. Почекайте, поки подорослішаєте, – кажемо їм ми. Ось тоді ми вас вислухаємо. Насправді ми маємо на увазі інше. Почекайте, ось, постарієте, а там подивимось. Таким чином у молоді не залишається вибору. Ось тому з нею я і збираюся співпрацювати». Увага всіх присутніх була зосереджена на Дем'єні. Нечасто інтерв'юйований так стрімко прибирав до своїх рук ініціативу і говорив так пристрасно та переконливо. Ніхто не помітив чинця, що перебирався з одного човника до іншого, поки він нарешті не опинився просто над Дем'єном. «Ми посилено нашпиговуємо їх нашими цінностями», – ораторував Торн. Ми вбиваємо в них наші доктрини, доти, доки вони не покидають стіни інститутів із промитими мізками. Ось тоді, на наш погляд, це повноцінні громадяни. А в них залишаються вихолощені власні думки та абсолютно аморфна воля. Прагнення вчинку – нульове, проте вони абсолютно безпечні. Вп'явшись очима в потилицю Дем'яна, Беніто сів. Потім підвівся і нахилився, приготувавшись до стрибка – Човник трохи зрушив під вагою ченця і хитнувся вбік. Від раптової напруги натягнулася мотузка, що підтримувала його, і вона різко пірнула вниз. Струснулася інша мотузка. Беніта впав навколішки і, щоб не впасти, схопився за краї човника. Разом зрушили всі кріплення. Кейт глянула вгору і скрикнула. Дем'ян зіскочив зі свого крісла. Під час падіння Беніто зачепився ногою за кабель, що миттєво обвився навколо його ноги, і він як маятник розгойдувався над усією студією. Він закричав, але не від страху, а від безсилої люті, коли його тіло відносило до палаючих фіранок. Він у безмежному відчаї думав про те, яким ідіотом виглядатиме у поліцейській дільниці. Він ніколи не зможе глянути в очі отсюди, Карло. Провалився, як останній дурень. І навіть у той момент, коли язики полум'я торкнулися його, Беніто не відчув ні болю, ні страху. Волосся спалахнуло, як суха трава. Брови і вії відразу згоріли, обличчя почорніло. Нейлонові завіси закрутили його обличчя і тіло, поки він бовтався з боку в бік. Вони, як розплавлений саван, обліпили Беніто, живцем його засмажуючи. Хтось нарешті знайшов вогнегасник і направив на полум'я струмінь. Дем'ян безпристрасно стежив за діями техніка. Він думав про те, що вичитав десь. Ніби мозок та серце згоряють в останню чергу. Раптом Торн щось помітив. Він стрімко кинувся вперед, незважаючи на застережливі крики Діна. Нахилився, схопив якийсь блискучий предмет і так само швидко повернувся на своє місце. Від тіла, що висіло, виходила пара. Все воно було вкрите піною. Фіранки розплавилися настільки, що крізь них проступало чорне обвуглене, вже не людське обличчя. Ноги із задоволенням помітив Дем'ян продовжували смикатися. І поки він заворожено розглядав їх, Дін узяв його за руку і повів до дверей. Поїздка до Пірфорда, де був заміський будинок Дем'яна, зайняла близько сорока хвилин. І поки вони добиралися до будинку, жоден із чоловіків не промовив жодного слова. Дем'єн витріщився у вікно. Зазвичай балакучий Дін уперся невидячим поглядом у газету. Він був блідий від щойно пережитого шоку. Опинившись у кабінеті Дем'єна, Дін дістав пляшку зі спиртним, і мовчання нарешті було перервано. «Так, мені потрібно випити», – пробурмотів Дін. «У мене перед очима це кошмарне обличчя». Дем'ян кинув на стілець пальто і підніс до світла кенджал. «Це була спроба вбивства», – спокійно констатував він. Дін, широко розплющивши очі, обернувся до нього. «Сядь!» Дін слухняно опустився в крісло і, повільно потягуючи джин, слухав, як Дем'ян, ніби на уроці історії, подавав йому відомості про род бугенгагенів, які протягом століть боролися із сатаною. П'ятсот років тому одному з них вдалося подолати сина сатани. В 1710-му інший бугенгаген знову повстав проти виродку пекла і не дав тому виконати страшну місію Бугенгаген і сторожові пси христа. Ти коли чув про Мегідо, Дін замотав головою підземне місто Мегідо, що під Єрусалимом, воно називалося раніше Армагедон. Двадцять років тому там мешкав Бугенгаген. Саме він виявив кенджали. Дем'ян знову підніс кенджал до світла і пильно глянув на нього. Він і передав їх моєму батькові. Сім кенджалів. Роберт Торн спробував знищити мене. Останній раз я бачив цей кенджал у занесеній наді мною руці Торна. Мені було тоді шість років. Дем'ян викинув руку з кенджалом і вістря блиснуло, відбиваючи світло каміна. Так, він спробував убити мене, але я був захищений справжнім батьком. Якийсь час Дем'ян стояв нерухомо, як статуя. Його рука з кенджалом була ніби занесена для удару. Потім вона впала, а сам він без впав у крісло. Дін нервово ковтнув зі свого келиха. «Ти кажеш, є сім кенджалів, а в тебе лише один. А де ж решта шість?» «Саме це нам і треба з'ясувати». Їх, мабуть, виявили під час розкопок музею в Чикаго. Дін глянув на Дем'яна здивовано. «Була пожежа», – нагадав той. «Ти маєш про це знати. Все було зруйновано вщент. Не змогли врятувати і моїх дядька з тіткою». «Твій дядько був убитий?» – здивувався Дін. Котео вибухнув. Їх і завалило в підвалі. Ніхто не знав, що вони були в музеї. «Але звідки ж ти?» Дін раптом помітив вираз обличчя Дем'яна і затонувся на півслові. На обличчі Торна була написана зневага, губи зміїлися сардонічною усмішкою. Звичайно, Дем'ян знав, адже йому відкрито все, що для іншого залишається таємним. Ніщо не могло вислизнути від його уявного погляду. «Єдине, що не загинуло», – продовжував Дем'ян, – кенджали. І тепер вони в руках моїх ворогів, які чудово знають, хто я. А хто знає, хто ти, – пробурмотів Дін, – повинен знати і пророцтво. Так, саме так. Ось ось прийде народження назаретянина. Дем'ян пильно подивився на рукоятку у формі розп'ятого Христа і перевів погляд на Діна. Негайно зв'яжися з Бухаром. Вели йому дістатися до Чикаго якнайшвидше. Розкажи йому. Торна перервав стукиту двері. Вони відчинилися і увійшов лакей. «Вибачте, сер, щойно зателефонували з лікарні і спитали пана Діна. Барбара!» – ляснув себе по лобі Дін, і на його обличчі з'явився вираз провини. «Сьогодні в день вона збиралася кудись піти». Він повернувся до Дем'єна. «Ти не заперечуєш, якщо…» «Звичайно, бери машину і їдь. Тільки спочатку таки додзвонися з посольства Бухару. «Але ж Бухару у Вашингтоні!» – заперечив Дін. Він там із приводу ізраїльської заварушки. Завтра йому необхідно бути в білому домі». Дем'ян розлючено накинувся на помічника. «Ідіоте! Ти що, не розумієш? Вони ж тут, щоби знищити мене. Якщо їм це вдасться, усі ви підете слідом за мною. Я маю на увазі кожного з вас». Дін залишив кабінет, залишивши торна на одного з кинджалом у руці. Дем'ян повільно підійшов до вікна і глянув у небо. Губи його рухалися в ледь чутному шепоті. І який же це звір, чия година пробила, наближається нині до Віфлеєму, щоб з'явитися на світ. Отець де Карло і п'ять ченців скупчилися біля столу, уп'явшись на мерехтливий екран телевізора. Як тільки новини скінчилися, священник перехрестився, підвівся зі стільця, визирнувши у вікно, повернувся до ченців і намагався осмислити те, що сталося. Отець Декарло пригадав свою першу зустріч із Беніто, коли Чернець був ще послушником, виконавчим, спокійним і відданим вірі чоловіком. Він не піддався юнацьким спокусам і присвятив своє життя Богові. А тепер Бог забрав його. Але ця смерть була жахливою. «Якийсь невідомий», – тихо повторив Павло за диктором. Отець Декарло повернувся, намагаючись точно згадати, що ж повідомив диктор – «Хіба про кенджал нічого не було сказано?» – запитав він. «Ні», – відповів Паоло. «Вони трактують це як нещасний випадок». Торн знає, що це не так, м'яко заперечив Декарло. «Ні», – перебив його впертий Паоло, який мав фотографічну пам'ять на деталі. У заяві американського посольства повідомляється, що Торн задоволений, що між ним і цією нещасною жертвою не простежується жодного зв'язку. Отець де Карло з ніжністю подивився на цю велику і наївну людину. До чого ж Паоло педантичний? Все в цьому світі розкладалося у нього на біле та чорне. Ось і зараз повідомили, що зв'язок не простежується. І в Паоло ні на хвилину не виникло сумнів у зворотному. До чого ж наївний? І всі вони наївні. Торн чудово все знав, і тепер він буде в очікуванні. Загибель Беніто ускладнила їхню місію – але нехай вони таки вірять. Зрештою, це було не так важливо. Головне – не дозволити їм закиснути від розпачу. Декарло підійшов до столу і покликав усіх до мовчання. «Наше головне завдання – як тільки святе дитя з'явиться на світ, знайти його, – почав він. – Брате Симеоне і брате Антоніо, я хочу, щоб ви сьогодні супроводжували мене. Треба дізнатися місце його народження, бо наближається година». Двоє чанців кивнули і відданим поглядом вп'ялися в очі священника, радіючи, що він назвав саме їх. Решті доведеться почекати, коли ми повернемося. Потім нам треба буде вирішити, як діяти далі. Наступного разу наші зусилля мають бути чітко скоординовані, вдруге ми не можемо припуститися помилок. Стільці заскрипіли і чанці, шепочучи молитву, піднялися. У душі кожен із них збирав усю свою мужність – для майбутнього протистояння. Девід Зельцер Гордон МАГГІЛ ОМЕН. Остання битва. Розділ восьмий. Поколювання в пальцях повернуло Дем'єна до дійсності. Його погляд так довго був прикутий до неба, що час просто зник. Дем'єн глянув на свої руки, що вчепилися в кинджал. Зап'ястя побіліли від напруги, пальці посиніли. Він відкинув кинджал і почав розтирати занімілі руки, миттю глянувши на годинник. Годинник був дуже дорогий, його подарував йому сам президент. Ця розкішна штуковина, не дуже подобалася торну. Але з міркувань дипломатії він вважав за краще таки носити. На циферблаті навздогін одне за одним бігли якісь крапки та цифри. Цим годинником у будь-який час доби можна було визначити і дату, і температуру повітря, і вологість – і ще Бог знає, що, як висловився президент. Крім того, він був протиударним, водонепроникним, антимагнітним –